17 листопада 2014-го. Сторінка 63. Нев'януча, Сакура. Вона стояла боса між вітрів, і куталась у збіжжя поріділе. Благенький шалик ледве майорів, але не грів, не приставав до тіла. Нарешті впав, і він до босих ніг. Здригнулася і знову посміхнулась. І хто її від холоду беріг серед осінніх посірілих вулиць? Немов же брачка, поміж двох церков, Та не просила, щиро віддавала, вразливу та невичерпну любов, Вона її безлисту зігрівала. І погляду, не зводячи з людей, не впевнена, що те комусь потрібно, Вона тулила квіти до грудей і гріла, хоч сама тримтіла дрібно. На неї озиралися усі, і кожен сам собі здавався голим. Та щось таке було в її красі, що радість перемішувало з болем. 21 листопада 2014-го Сторінка 64. Обличчя осені. У осені є декілька облич. Примружене, у зморшках павутиння. Задумлива, з легкою смутку тінню, І геть сумне, похмуре, наче ніч, Усміхнене в калиновім вінку, Заплакане під сірою вуаллю, Туманно-загадкове і печальне, Чого їй не судилось на віку, Мінлива, як ніхто з її сестер, Багата і обідрана до нитки, та не було давно у світі видко кривавої такої, як тепер, залитої вогнем скорботних свіч, покритої цілунками і уди. Багато є у осені облич, але такого більше хай не буде. 16 листопада 2014 року. Сторінка 65. Суперниця, здавалося, що осені не буде, що літу панувати повсякчас, але руда непрохана приблуда помалу підкрадається до нас. Озброєна журби й смутку тінню, сміливі мрії розбиває вщент. А що в душі глобальне потепління, для неї невагомий аргумент. Приваблива, спокуслива, мінлива то вітром, то дощами заграє, містично золотава, діва, диво, спішить у долі вирвати своє. І на моєго гльвіса зазіхає до милого у вічі зазира, ночами попід вікнами зітхає, нагадує, тепер її пора. Та тільки зловтішатися зарано. Невдовзі сила чар твоїх мене. Милується тобою, мій коханий, А пригортає лагідно мене. Вересень 2015-го Сторінка 66 Зажурилось небо Зажурилось небо, та й зайшлось дощем. Втішитись би треба, припускаю ще. Так завзято плаче, додає жалю, Осіяни наче слізоньки полю, Промайнуло літо спалахом одним. Дубові біліти і мені з ним. Ще життя, ще осінь вийде зі сльоти, Та по росах босій вже мені не йти. Тільки й сльози лити, Господи боронь, бабиного літа ще сюрбну з долонь. Вересень 2014 го Сторінка шістдесят сім. Літо відлетіло. Хто це за вікном моїм зітхає? Прошу в гості, вітре, друже мій. Жалі смуток, складені охайно, На чотири сторони розвій. Ниш, порко, загляню кожну шпарку, Віднайди вчорашній теплий день. Прожени з душі найменшу хмарку. Де ж ти, ясне літочко, ну де... Літо відлетіло в теплий край, Не шукай його, осінні вітри, Серденька мого не розбувай.